Bai, bai, bai, euripean, euritan, bainan pozik eta ez da bakarrik nere, nere itza, nere iritzia, baizik gaur, ba, egun bat persona elkartu gea eta, bueno, egundan diak lagunduz badu ere, euripean nari baginean ere, e, poza, nabartze, naba, nabaitzeko azdan, e, gaur, e, eta lakoak ere ospatu nardira, gaur koban eren liberazioa ospatu nahi genuelako. Atzo, azkenik, eunda, madi, egun da gero, eraso bortitzak eta konfrontazio bortitzak izan diren, urriaren seitikan e, asizalako ISIS edo, bai, Estado edo ar, tropa fundamentalisten eraso latzak e, e, koban idiaren kontra. Ba, atzo, izan txan, azken unea, azken momentua, azken kalea libratu zala eta bueno, e, garai, e, behintzat e, borroka txiki, borroka hau, boroka, ez da txiki hau, baina borroka epe hau garaitu eginda, banen eta, bueno, kurdo e, lagun kurdi eta eta kurdiarrak arrak ez diran beste zenbait ere, elkartu dida gaur e, danzan, eta, bueno, kobaneren e, garraipen hau e, goraipatzeko. Eta, bueno, kobanekin noski, ba, kobanek eta rozabako kantoiek dakarten idea, dakarten proposamena, eta da, aurrera daramaten esperimentua hau da, autogestioaren eksperimentua, gizarte berri edo eh, ezberdin baten aldeko saioak, eta, bueno, horrekin eh, gaur... Eh, ideia eta indarrak da ba, rosabaren, rosabaren ideia eta rosabaren e, e, ideologia bazabaldu dadila. E, Estratetik e, militarren aldetik e, ez dugu bestaldetik antzegurazki lasai geratu behar ba, borroka hauek edo eraso hauek ez direlako e, askotan bakarrik alde batetik etortzen moment honetan islamistak edo estado islamista izan da e, borroka honen e, E, gailurra edo aurreko frontea baina badakigu Kurdistaneko ekialdean e, momentu honetan ere erasoak badaude Iraneko armadaren aldetik eta Turkiako mugetan ere Turkiako ejentzioa berriz ere mugitzen ari dela beraz abil mantenduko gea eta e, segurazki eta zoritzarrez e, entzungo dugu jarraiean ba ba erasoak eta ildakoak egondu bidela Baina gaur, gaur gogoratu nahi dugu, kobanek gainditu duena, kobane, kobane liberatu egin dela eta e, tropa kurdiarren edo talde kurdiarren garaipen hau eta poza hau zabaldu nahi dugu gaur uinetan. Beraz, e, bai, e, bizi kobane eta kobaneren aldeko eguna momentua daukagu gaurko kronika. Bestetik, eta kurdistanen geratuta, edo kurdistanen koaldistekin geratuta, e, bedez aldiztea Alemanian eta Suizan eta Frantzian izango bai da. Urren guastean, Frankfurtetik, eta segidan e, beste dirietatik, e, Suizatik esan bezala ere. Jarriko dira martxan, e, otzalanen aldeko manifestariak, e luzea lucea 12 egunetako marcha Estrasburgorara iristeko ehm otsailaren 15 urte betetzen direlako e, otsalan ba baiketa baten bidez e, Turkiara eramaten eta gartzelaratu zutenetik eta Irmali Island e, gartzelan e, dute arrezkerostiik zenbait urtetan isolap, isolamenduan e sinadura asko bildu dira otsalanen eh ba, as edo aske hartzaren alde eta sinadura hauek eramandituz eramango dituzte Estrasburgorara eh otsailaren 15ean intzun ere beraz e, hauei ere gure indarra gure indarra eta ea bueno, konfiantza konfianza hondirik eta eta kidaukagun alako europako instituzioetan baina behintzat eskaera entzun dezatela Otsalanen liberazioen alde, eta kurdistanek bede proiektu ba irautzalea edo berritzalea aurrera eraman dezaketela. Hauzeba gaurkoan, e, bueno, larun bat honetan, izango dugu Anburgo askotan ere aipatu dugu gaia, eudala, amperuzako errezusiatuen, egoera eta berriz manifestalia izango da larun bakarrik iragartzea urrengo astean izango izango bai dugu manifestalia, eta urrengo astean orduan izango dugu honetaz egiteko aukera. Beraz, gaurkoz, koban edi gure bezarkada. Eta bezarkada ere, Tomas lagunari manjaneko gartzelan, E, ja, baiturik ere daukatena, Frantziak bere estradizia eskatzen duela, Tomas e, fraiburgeko ondarrabiko laguna, eta bueno, e, iragarri nuen bezala da horri datziko dugu horrialdean aldean, e, horrialdean honen elbidea, elbide zaia eta luzea bada, eta ea, animatzen zehazten harri gutxienez e, agur bat, e, irudi bat, edo e, bialtzen. Beraz, besar kabao, ere, Tomas Enchano.